صلى <تصفيق> الله على Mengubah Rizm ataupun tuning Yang kita Pelajari selama ini Yang banyak kita tumpukan Kepada hal-hal peribadatan Hal solat Yang terakhir kita bincangkan Hal solat-solat sunat yang kesemuanya berkisar pada sekitar cabang daripada cabang Perdu Ain semalam ini kita ubah tune kita dalam kitab ini ditulis suatu bab yang digunakan tajuknya Tatmimul Faidat Kalau jemahan dia menyempurnakan melengkapkan faedah kepada kita bab yang kita bincang ataupun dibincang oleh pengarang kitab ini suatu bab suatu perkara yang amat besar yang menyentuh pemerintah dan rakyat dia menulis memberi beberapa nota yang pada saya amat besar maknanya yang kini hampir seluruh pemerintah malah banyakkan rakyat tidak mengambil kira titik besar ini iaitu tajuk besarnya adalah keadilan bukan parti keadilan keadilan Dan kezaliman pemerintah Sebab barang ini besar karena dia Mengaitkan Kemurkaan Allah Kepada yang melakukan kezaliman Dan menghubungkan Rahman dan rahim Allah Pada pemerintah Yang melakukan adil Keadilan Bila Allah murka Maknanya Kebaikan-kebaikan, barakat, keberkatan-keberkatan kehidupan umumnya tersia-sia. Maka manusia, masyarakat, hatta sampai kepada tumbuhan, sampai kepada binatang, tumpang sama menanggung keseksaan dalam kehidupan dunia. rakyat tidak berbarakah keluarga tidak berbarakah rezeki tidak berbarakah walaupun banyak, banyak mana sekalipun mendatangkan berbagai-bagai bencana kalau rahmat Allah itu meliputi kita bukan dilihat rahmat itu semata-mata dalam bentuk kekayaan keduniaan itu kecil yang Allah Taala menyebut hal kekayaan tidak boleh dibandingkan sama sekali kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat laukanatid dunya wa ma fiha tushawwi 'inda Allah janna habudda ma at'ama kapira wa masaquna fiqa au kamaqal kekayaan dunia ini semua sekali itu, ada nilainya ada harganya pada Allah Subhanahu wa berguna pada Allah Subhanahu wa maka Allah tidak akan memberi sedikit pun makanan kepada orang yang mengkufurinya yang mensyirikkanNya Allah tidak akan bagi minum walaupun setitik air kepada munafik. Tapi kerana dunia ini nilainya tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah siapa nak ambil pun. Tetapi Rahman Allah terkandung dalam makna as-sakinah. Bitaskunu ilaiha dapat sakinah ketenangan hidup satisfaction kepuasan dalam hidup dan sebagainya. So asas utama yang ingin selitkan dahulu bab kezaliman ini. Kita boleh lihat pada hari ini ni di mana ceruk rantau dunia pun manusia sekalian boleh merasakan wujud kezaliman Bukan tunggu yang besar-besar, tu -besar, yang sebesar-besarnya pemerintah yang ada kuasa besar dunia yang menjadi polis dunia, Amerika tak dapat kau itu boleh musyadmini beberapa negara, atau dengan rakyat Amerika sendiri pun tapi sana bukan dalam kelompok dia bukan daripada Amerika Utara ke Amerika Selatan semua kena kezaliman sampai kepada rakyat yang bukan American bukan benua Amerika sampai kepada rakyat Eropah sampai kepada Asia yang kita dengar kezaliman-kezaliman yang berlaku kepada rakyat Palestin di Bosnia aid governor sudah libuh yat di pusat-pusat tahanan besar dunia Guantanamo di Cuba Abu Gharib di Iraq dan Leman Qurrah nama-nama yang menakutkan orang pusat tahanan di, di Ejid yang menyiksa ulama-ulama besar dunia ulama Said Kutub qul auzubillah dan semua pemimpin-pemimpin Islam di bawah nama ikhwal muslimun setiap hari ini kejaman Israel pada orang yang ditahan di bawah pemerintahan ataupun kuasa Sabak. Sampai mana-mana pun itu kezaliman. Kezaliman ini nampak tidak ada, tidak ada macam tidak ada jalan untuk diatasi dia kerana yang zalim tu bergazalim. Timbul soalan, timbul hati kecil tanya Kedaliman ini, ini perbuatan siapa ni? Manusiakah yang melakukannya ataupun Allah Subhanahu SWT Menikah Makna zalim ataupun Allah zalim ke tidak Quran menyebut dengan begitu jelas Yang pertama kita senang faham Kita akan kita baca selalu dalam beberapa ayat Dan kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Setiap sekali kita baca sah rawang ulang selalu. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi ibadi anni ana al rahim. Bagi tahu kepada hambaku sekalian kata Allah kepada Nabi Muhammad semua rasul. Anni Sesungguhnya Daku kata Allah Al-Ghafurur Rahim. Aku suka mengampun. Aku ampun. Kenapa aku ampun? Aku Rahim. Aku pengasih. Karena itulah maka banyak ayat yang mengatakan wa ma dzalamakumullah. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak pernah melakukan kezaliman kepada mana-mana makhluk. Tapi manusia, makhluk sendiri menzalimi dari mereka. Malah ayat yang cukup halus maknanya. Inna allaha la yazlim mihqaladarratin. Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Meskipun kamu nak ukur kezaliman itu dengan... Biji zarah yang kecil, sebutir zarah yang kecil yang kamu tak nampak, muzalim Allah tidak pernah berlaku walaupun sebesar itu kepada manusia. Wamacanul Yuslimahu, Allah tidak sekali-kali akan menzalimi manusia, walaupun kanuan kusabiyaslimun, tapi mereka lah yang telah menzalimi di dunia sendiri jadi maknanya Allah pengasih sebanyak kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tajuk yang dinamakan kezaliman pemerintah ini bukan berlaku sekarang dari dahulu. Kita lihat diperintah yang semakin hebat pemerintah semakin besar berlaku kezaliman. Contoh kecil tapi besar makna. Kalau kita dengar misalnya macam Dinasti-dinasti China yang terbesar, dinasti Ming, Ting-Pong, Ting-Pong. Mereka ada isteri sebanyak 2,000 orang. 2,000 orang, maknanya kalau satu malam dia bersama seorang, maknanya 2,000 malam, baru dapat satu giliran. Apa kau joh tamble telah menjadi isteri raja. So, kita fahamlah. Okey. Sebab tu maka semua pemerintah-pemerintah Islam amat takut kepada nama di kezaliman. Dan semua yang yang memegang amanah Allah taala ingin sangat nak melakukan keadilan tetap juga berlaku kezaliman sebab itu maka ulama-ulama dahulu mereka menyampaikan mesej kepada pemerintah melalui kitab-kitab mereka dibaca dan diajar mesti sampai mesej ini kepada pemerintah gunanya wa tawassal bil haqq wa tawassal berwasiat-wasiat pada pesan kepada yang hak dan kepada yang bersabar untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala waktu maka ini satu daripada hasil yang disebutkan kan kadang-kadang seperti ini saya saya appreciate kadang, -kadang bila tengok filem-filem lama yang dibuat oleh Phil Rambling tak apalah dia dah meninggal Allah yarham Tapi mesej itu very clear. Macam film Busang Berjanggut. Kita ketawa tapi mesejnya bagaimana raja diperbodohkan. Itu dalam mesej yang terkenang. Dalam seniman bujang lapuk saja. rasa. Tengok satu dialog yang, yang kita tengok Kita kita, kita tahu tapi Mekulnya lama-lama Oh mesej dia ada Bila dialog Diserahkan kepada seorang pelakon mengatakan pelakon sebagai sultan Harun Amin Rashid Dia muh nama Dia gunakan Dialog Beta yang bernama Satan Amin Rashid cut bukan setan syaitan sultan tengok dia tengah pilih, pilih dialog tu battle yang bernama syaitan harulah ambil rasyid bukan setan syaitan buat dua kali tu dah, dah tiga kali tu pertama syaitan Kedua bukan setan, syai pon Soul pon Ya, kita berdahu itu, itu satu daripada episod Bagi satu zaman Dalam zaman lain pula tu dulu, sebelumnya Yang menggunakan Karakter sang lamri Binatang yang Arab menggunakan Kalilah, wadimna Karakter binatang jadi binatang jadi so, saya kata jadi inilah yang saya rasa diantara perkara yang jadi preamble latar belakang kepada wujudnya ulama-ulama dahulu yang diberi penglihatan kepadanya untuk menyampaikan message dalam kitab seperti ini yang, di, yang dihina orang yang kita kitab kuning ada nilai dan sebagainya Tapi saya rasa ada mesej yang kita boleh lihat. Dan bila sebut pemerintah, maknanya bukan ditujukan kepada pemerintah. Mungkin kalau kita Malaysia cara rosa, walaupun gunakan sultan, tapi sultan pemerintah yang ada kuasa, yang boleh melakukan kezaliman ataupun keadilan. Tapi kalau sultan juga tapi tidak ada kuasa pemerintah maka bukan itu mesej nak disampaikan Tapi kesemuanya ada makna Ini kesempurnaan paedah pada menyatakan yang bergantung dengan raja Dia dah harap ya eh? Dan pada yang bergantung dengan dia Jadi so, mesej kepada raja dan yang skeling pinggang raja itu dah gambaran yang bergantung dengan dia bergantung dengan aja mai lah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al nabi bersabda waqiru as wa ajluhu fa innahu izzullah wa dhilluhu fil ardh idza kana adlan muliakan oleh kamu akan sultan ...besarkan kamu akan dia. Maka bahwasannya ia ketinggian Allah Ta'ala. Dan bayang-bayangnya dalam bumi... ...apabila adil. Selalu ungkapan yang mengatakan... ...raja... ...bayang-bayang Allah. Memang digunakan oleh Kristian. Ataupun pemerintah dulu dengan menggunakan... Bahawa King cannot do wrong King is a shadow Of God on earth Tetapi mereka Telah menyalah tafsirkan Perkataan itu Dan kita ada so, Walaupun diperbahaskan hadis hadisnya sahih tidak, Tapi yang mesejnya Ujung itu Tak boleh bonti sekadar Pemerintah ataupun raja adalah Bayang-bayang Allah di bumi Kalau bantuan cakap tu, memang teruk lagi lah. Tapi bila di hujung tu, idhaka nak adilan. Kalau raja pemerintah melakukan keadilan yang sebenar-benar adil, adil adalah merupakan bayang-bayang Allah. Sebab Allah adil, saya awal tadi, Allah tidak pernah melakukan kezaliman walaupun sebesar biji darah. Selepas yang adil seperti itu, itulah dia yang kamu kena wakil, muliakan kamu, besarkan akan dia. Maksudnya dia ketinggian Allah, sebab dia represent, dia wakil Allah bagi maksud. Allah turun Quran kepada manusia. Kalau zaman Nabi, macam Nabi kita Muhammad SAW, mana yang orang nak kata Muhammad Muhammad sallam itu melakukan sebarang kezaliman. Sebab dia berpegang sangat dengan ayat yang disebutkan bahawa wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Adil lu wa aqrab littaqwa. Disebut ju wala yajrimannakum jangan sekali-kali kerana kamu membenci satu kaum kamu benci suatu puak benci kepada suatu pati Saya tak faham betul kamu nak berlaku tidak adil hak diru tak boleh benci kata benci kepada pemerintah yang namor ai itu hak diru kamu kena adil kepada mereka kesemua sekali kerana wa aqrab lit taqwa itu yang menghampirkan menghampirkan kamu kepada takut kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Sebab itu Tim Nabi sebut dia. Misalnya dalam konteks hukuman bila hukum hudud dijatuhkan, diturunkan untuk pelaksanaan berlaku in practical seorang Mencuri baju Sopuan beri Umayyah. Sopuan seorang sahabat yang berpindah daripada Mekah, Pemadina. Dia bawa sayur selimut redak yang agak mahal. Dia tinggal sekejap baju itu dalam masjid. Pergi mengambil wuduk dan sebagainya. Balik semula redak itu hilang. Dia adukan kepada Nabi. Nabi kata pergi tangkap begitahu pencuri dia Allah akan bersama kamu. Todin dapat tangkap pencuri. Balik bercakap sabit. Tak ada sebarang keraguan. Maka dipotong tangan sapuan pencuri baju sapuan di Umayyah. Tak lama kemudian tahun pembukaan Mekah ni tahun 4 di tahun 4, tahun 6, 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian berlaku pembukaan Mekah. Kena Islam dilaksanakan di Makkah, seorang perempuan daripada Imra'ah min Ashraf Quraish. Perempuan kenamaan daripada suku Quraish. Suku Quraish, suku Nabila, Keturunan mulia, nama besar, nama harum. Jadi perempuan ini dia meminjam barang-barang kemas perempuan dia, perempuan lain. Dia balikkan setengah ataupun sebahagian Dia tak balikkan sebahagian lagi Jadi hobi dia Pinjam-pinjam Bila pakai Balikkan satu dua hilang Orang mengadu dekat Nabi Panggil perempuan itu Pergi siasat ke rumah dia maka Memang ada barang-barang itu Nabi pun memerintahkan Supaya perempuan ini Imrah min Ashraf Quraysh Kalau tanpa daud, sebagian daud, dihukum potong tangan. Sementara menunggu potong tangan itu, maka Quraisy seluruhnya bergagak. Mencari jalan, nak, nak membersihkan arang yang tercunting di kalangan bangsa besar, Quraisy, ketua Nabi pula. Mencemarkan nama dan sebagainya, mereka telah menggunakan Usamah bin Zaih. Anak nak angkat tapi Nabi sayang, angkat dia tolonglah pergi sebut kat Nabi pujuk Nabi dan sebagainya kita tukar hukum lain jangan sampai potong tangan dan sebagainya bila usaha dibuat dengan serius untuk mengendalakan hukum Allah Taala, karena ini Imra'ah min Ashraf Quray dulu tu yang mencuri baju sapuan uh, Sampuan di Umayyah Memang penyangak Jadi bukan penyangak Bila Sebut dekat Nabi sahaja Ada usaha untuk Tidak berlaku adil Nabi tidak pernah marah Dalam hidup dia, jangan sangat marah Dia merah muka dia, dia Menggigit gigi ni Nak tahan kemarahan. Kerana ada usaha dibuat nak menghalang daripada pelaksanaan hukum Allah yang ada. Dia terus naik mimbar. Terus naik mimbar. Orang berkerumun berkurung. Yang khutbah yang terkenal sebahagia ini. Ma balu akwa min qalu kada wa kada. Apa hal aku dengar cerita begitu begini. والله لمن الله كما توقعت له إنه قد أهلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحاد إذا سرق فيهم الشريف لم يقم عليه الحاد فوالله لو كانت بنتي بنتي سرقت Lah, katak tu ya dah. Ketegasan tu. Kamu tahu kakak tak? Binasa sudah orang-orang yang sebelum daripada kamu. Bangsa yang sebelum daripada kamu yang memerintah. Bila ada orang-orang yang da'if. kalangan bawahan. Yang terlibat dengan jinayat. Mereka menjatuh hukuman ke atasnya. Sebagat berat ni dan bila berlaku hal itu kepada orang yang syarif yang mulia yang ada kedudukan ada pangkat ada nama menteri timbal menteri mereka tidak melaksanakan hukuman demi Allah tiyuh nali kalau anak aku sendiri pun fatimah binti muhammad sabit dia mencuri Aku sendiri nak kotor tangan dia. So, dengan bahasa sedemikian, kita nampak keadilannya, ketegasannya. So, itulah dia suatu modul yang kita lihat. Sebab yang dikatakan bahawa dia pemerintah dia Nabi. Maka wajar menyamakan dia itu Bayang-bayang Allah di bumi Analogi Bagi maksud Itulah dia yang Tentangkan keadilan Jadi dia adil Tengoknya adil sampai ke, Sampai ke peringkat Apabila Harta-harta uh, Rampasan perang Daripada Pidak Pidak Satu tempat kawasan luar Mekah Dibalik dengan harta yang banyak Nabi menyebut ketika itu aku akan bahagikan harta ini kepada semua orang dengan saksama. Semua orang akan dapat saksama. Maka dibahagikan kepada semua orang. Tiba-tiba berakhir dengan habis ke semua harta rampasan dibahagikan ke semua puasaati. Baginda sendiri tidak dapat apa-apa. Bergerak sahaja nak buat edad ke majlis itu. Wajah A'arabi datang seorang A'arabi. Datang. Dia kata, Rasulullah, semua orang gembira. Kerana telah mendapat harta daripada pindah. Tapi aku terlambat Kerana unta aku Ataupun kenderaan aku Semput dengan jalan Break down Aku lambat, aku datang Tentu hak aku Wah kata dekat dia berkenaan aku telah Menyebut awal tadi Aku nak bagi ke semua orang Kamu datang Dan tidak ada apa yang nak aku bahagikan kepada kamu kalau aku dapat sedikit daripada harta itu nescaya aku akan bahagikan kepada kamu orang tu jenis-jenis yang tak makan saman not that's not my problem that's your problem aku nak hak aku Kamu pergi ke kedai nama sekian, sekian Kamu ambil situ apa yang kamu nak ambil. Beritahu kepada Tuan Kedai, Muhammad akan membayar kepadanya. Umar Al-Khattab. Memegang suara. Ya Rasulullah. Kenapa Tuan bebankan ke atas jerimu Sampai tak tertanggung. Sampai nak kena berhutang. Untuk bayar kepada Arabi ini. Habis-habislah. Dia rawat. It's his problem. Not your problem. Tapi. Bangun seorang sahabat. Yang faham sangat dengan Nabi. Ya Rasulullah. Anfiq. Sayun fiquka. Malikul arsh. Jangan dengar cakap Umar Sungguh orang tepi botang Kamu bayar Kamu Allah akan gantikan Daripada Allah yang memiliki Aras kekayaan Umar Bukan malu Tapi merasakan Dia bela Nabi Tapi Nabi telah sebut Aku nak bagi ke semua orang Ya Arabi ya, Arabi, Tak apalah Forget. Pergi ambil apa akan mula Dan aku akan bayar. Pergi ambil saya benda itu. Baru sampai balik seorang yang membawa harta lepasan. Tadi ada yang tinggal tengah jalan. Juga kereta breakdown. Sampai ada sedikit baki lagi. Cukup untuk pergi bayar hutang. Dan ada lebih yang untuk dirinya. Itulah yang saya kata bila sampai itu keyakinan seorang hamba Allah nama Nabi memang tidak ada masalah Allah tak nak ganti segala-galanya itulah yang ialah saya perlu tahu kalau kita nak nak base kepada kitab ini sahaja tak masuk ulasan luar macam ni ini tidak sangat boleh makna tulah -tulah. sebab itu kita balik pada tadi maka bahawasanya disebut sultan bayang-bayangnya dalam bumi berbualah adil Dan daripada Umar radhiyallahu anhu r.a, kata aku bagi Rasulullah, Umar berkata dekat Nabi, Habar akan daku, Ya Rasulullah, daripada ini sultan yang hebatlah segala manusia baginya. Dan rendah baginya segala tubuh manusia. Eh, betul, bila raja di mana pun hebat. Bila raja datang, semua orang rendah. Nuk. dia yang gokok, yang sujud kalau sesungguh raja datang dia orang menyembah bumi sembah sembah kaki sembah lutut, itu yang nak digambarkan apa ia mana sultan ni sebab ni cakap ni, ni sejak zaman nabi tu, zaman orang tidak pernah ada pengalaman dengan sultan jadi yang mereka pun nabi sebagai ketua dan nabi cukup tahu apa. Mana? Jadi bila bercakap Nabi Allah, nabi bercakap pasal Sultan Bayang-bayang Allah di bumi Jika dia adil, hebat Kamu taat kepada dia, tunduk dan sebagainya Umar tanya, bagitahu kat saya Nama Sultan berapa dia? Apa bodohnya ni? Maka sabdanya Nabi jawab nanya, Iaitu bayang-bayang Allah pada bumi Maka apabila baik ia, maka baginya pahala. So maknanya dia, dia memerintah, tapi kalau dia baik, dia dapat pahala. Bukan kecil pahala dia. Dan atas segala kamu, syukur. Bila dia dah buat baik, kamu syukurlah. Syukur maknanya kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan apabila jahat, sultan jahat. Tuntutan bonyok kepada pemerintah yang ada kuasa lah. maka dosa atasnya dia dapat dosa besar bila dia jahat jahat maksudnya tidak melaksanakan kehendak Allah kuasa yang ada padanya tidak digunakan untuk melaksanakan kehendak tuntutan Allah diguna kuasa untuk melaksanakan kehendak manusia kehendak manusia kita fahamnya Kalau hari ini dia akan pengundi Bila jahat maka dosa atasnya Dan atas kamu sabar Kalau sampai kamu berada satu zaman Pemerintah itu Tidak baik jahat sabar, sabar bukan maknanya duduk dia Sabar makna kata Kita terpaksa hadapi Dia dengan berbagai-bagai karenah yang terpaksa ditanggung Lawan tokek, lawan tokek memang Kena sabar, tapi jangan sabar Terima apa saja, sebab kalau kamu diam Tidak menegur, arti kamu redha Asabru bukan makna redha Sabar menghadapi karenah-karenah Yang terpaksa ditanggung oleh kita Dalam keadaan mesti diperbetulkan Ditegur, tapi orang cakap-cakap banyak mesy, kata zaman zaman sahabat-sahabat awal, Ubaka, Oma, Utsman, Ali semua Semua ditegur mereka dengan teguran yang baiklah. Dan di penakwa Islam lebih menyebut sesiapa barang siapa yang memelihara kan rakyat maknanya pemerintah yang dijaga rakyat semua rakyat lah. Dan tiada dipiharakan dengan amanah. Dia jaga rakyat tapi dia tidak memelihara amanah. Tak tunai amanah dengan baik. Dan nasihat daripada belakangnya. Dan dia tak peduli dengan nasihat orang kepadanya. nescaya memicat atasnya rahmat. Niscaya di, diangkat. Rahmat di atasnya. Allah picitkan Allah. Angkatkan Allah sempit rahmat atasnya yang luas bagi setiap sesuatu maka malik bin dinar kata malik bin dinar aku dapat setengah yang diturun di atas langit permann Allah aku raja ini dia ambil malik bin dinar dia seorang ilmuan agung Islam dia kata aku dapat setengah yang Allah Taala turun di kuat langit permannya Apa maksud perman? Aku raja. Bagi segala raja-raja. Allah kata, akulah raja. Dia lah, malikul Mu'tu raja. Dia lah raja segala raja. Hati segala raja. Pada tanganku, hati semua raja-raja yang -raja dia dalam tangan Allah Ta'ala. Maka barang siapa ta'at akan daku, jadi akan mereka itu akahnya rahmat taat kepada Allah Taala, taat kepada raja, Allah janji nak bagi rahmat. Barang siapa maksiat raja buat maksiat akan daku jadikan mereka itu azabnya seksa. Allah turunkan kepada mereka seksa. Maka jangan membimbang akan kamu akan lidah kamu. Jangan memaki-maki raja bahasa jangan mati raja dan tetapi taubat kamu kepada Allah bahawa dilembut lemi batu tu lembut akan hati mereka itu doa lembut hati jangan jangan keras hati jangan zalim atas kamu dan segalanya bagi raja-raja mengingatkan dirinya dan mengira-ngira ayat Quran Dia kena ingat diri dia, dia kena tengok juga ayat quran yang sentiasa mengajak mereka. Saya teringat satu peringatan yang diberi oleh seorang ulama besar di zaman pemerintahan kerjaan Abbasiyah. Di hujung-hujung zaman pemerintahan Abbasiyah. Di mana Sultan Pemerintah Khalifah pada ketika itu telah menyimpang jauh daripada Islam. Satu hari seorang daripada khalifah Al-Muqtasim Tapi yang pentingnya Meseh Dia pergi melawat sebuah tempat Sebenarnya ulama' sedang mengajar Terkenal dengan ilmu dia Dengan kewarakan dia Dengan bagus Keimamannya Dia khalifah ni pemerintah ni Dia pergi semayang Belakang orang tu Belakang alim ini atau so, ada sengajakah ataupun memang something leel like dia baca ayat dalam sembahyang isya dia baca ayat sembahyang isya tu ayat selepas daripada Fatihah tu ibantai habis al-Baqarah 286 ayat suku so, khalifah ibni orang yang bertubuh lama dari zaman ni Kat yang kedua habis al-Imran Habis semayam itu saja, Khalifah panggil dia. Kenapa kamu membaca ayat Quran panjang-panjang lepas baca fatiha? Menyusahkan aku. Lain kali, kalau aku ada, kamu jangan baca lebih di satu ayat sahaja lepas fatiha. Kat yang pertama satu ayat, kat yang kedua satu ayat zaman tu zaman yang kata terpaksa kata cintah tuanku terjunjung di atas dia nak cek itu ke tidak malam besok dia tak boleh lagi malam besok dia pergi sembayang Aisyah pula tengok dia, dia taat kata tak perintah aku pergi sembayang sungguh dia taat lepas Fatihah tak yang pertama dibaca satu ayat. Ayat yang dibaca. Rabbana <tik> inna at'ana sadatana wa qubara ana fa adalluna sabilah. Yang kedua pula Fatihah Rabbana atihim di'afaini minal-adab Wal-anhum la'nan kabira Allahu akbar Habis semayang saja Khalifah terus pergi jumpa Dengan dia, peluk dia Aku tarik balik perintah aku Lepas ni, hang baca lah Sebuah Quran buat apa <Gluluhu> Tau pahit ceva Yang erti arat ni, erti ni <gluluhu> sekolah payah ayat dibaca ketulah taubat ayat yang pertama dia kata ya tuhan kami kami telah taat pemerintah kami dan pembesar-pembesar kami mereka telah menyesatkan kami jalan Allah Allahu akbar ayat al-qurana faqaulih Lalu mereka berkata Inna ata'na kami telah ta'atkan Sadatana pemimpin kami Wakubara'ana pembesar kami Fa'daluna Fa sabila Mereka telah menyesatkan kami jalan Yang kedua Rabbana Ya Tuhan kami Atihim bi'a faim al-azab Berikan kepada mereka Jatuh kepada mereka dua kali azab wala'anhum laknatkan mereka laknan kabirah laknat yang sebesar-besarnya Dia darah suara abis itu. Ah, aku kena dah marah tak boleh betul so, ketakatan kepada pemerintah pun ada had daripada semayang pun nak campurkan yang tak tahan mu pun rakah pertubah panjang pun komplit mengajak lama sikit pun tak tukar dia tak ingat balik dia dia, dia faham baru oh, teringat oh buka betul aja memang sebab skenario yang saya kata bagaimana ulama menegur pemerintah dengan cara yang yang cukup sinis tapi berseberikular aku ulama aku tahu apa aku nak baca dan pengikut aku, aku ataupun yang ingin aku mereka tahu orang yang memang seronok begitu aku tahu tapi kamu sekok datang panik-panik oh aku -panik, buat jatuh ayat je boleh maaf boleh tapi tak pening kepala akan okay, balik itu saya kata Okey. ingat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala jantar ya inna ja'alna takhalifatan fil ard bainan nas bil al-hawa Itu ayat yang khusus Allah mengingat nyat -nyat Kepada pemerintah semua yang memegang kuasa Sebagai khalifah Pemerintah Yang ada kuasa Nama banyak Nama solah. Abu Bakar jadi jadi ketua Sullah Nama dia khalifah Dipanggil Khalifat Rasulullah Ya Khalifat Rasulullah Itu gelarkan Abu Wahai khalifah wahai pengganti Rasulullah Naik Umar lepas Abu Bakar wafat Orang panggil Ya Khalifat khali Rasulullah Wahai pengganti Pengganti Rasulullah Umar kata, lepas aku pun Ahmad ke dawah Apa akan kata tuan ya khalifata khalifata khalifatul ila lepas tu pula kata pula tak perlu usah pakai khalifah pakai amirul mukminin Aku adalah amir pemerintah raja di kalangan kamu maka tu tukar nama Sampai ke belakang ada nama khalifah balik Kali nama amir sampai ke belakang lagi nama sultan Yang Sultan Qalawun, Sultan Salahuddin, Al-Ayubid dan sebagainya. Tak kisah. Tapi yang pentingnya Allah Ta'ala sebut. Ya Dawud, wahai Dawud. Bapa Nabi Sulaiman. Inna ja'alnaika. Kami jadikan kamu khalifah. Ya Dawud, kami jadikan di kau khalifah pada bom. min. Bumi Maka hukumkan oleh kamu Antara manusia dengan hukum yang sebenarnya Dan jangan mengikut Hawa nafsu Maka dari sesat Engkau daripada jalan Allah Ta'ala Ingat tu Satu peringatan Allah Ta'ala peringatkan kepada Nabi Daud Dan peringatkan kepada Semua pemerintah Setiap zaman Tak kira bila Pahkum, kamu kena hukum manusia bil hak dengan Hukuman yang benar? Tidak ada hukum yang benar melainkan Allah Taala. Apalagi sebab Allah Taala dia sifat dia kata, tidak zalim, Allah adil, Allah tu, waddillaahi lahu mulkus samawati wal ar. Bagi Allah lah dia lah yang memilikis. Semua sesuatu yang ada di langit yang di bumi. akhirah Bukan dunia sahaja orang memuji Allah Ta'ala. Sampai kepada akhirat. Semua puji Allah. Kenapa? Wahawal hakimul khabir. Ayat awal surah Sabah. Dia itu maha bijaksana. Khabir pakar segala pakar. Dia turun Quran, لا يأتيه الباطل. Tidak ada sebarang kebatilan pada Quran. apapun pun, kamu, kamu selidikilah di mana pun. Sudut mana pun yang kamu nak lihat Quran ada kebatilan, kamu tidak ada. Tak ada sebarang kebatilan. Kalau batil Quran tu ada, dah 14 abad lebih ini. Dah terbuka banyak dah. Lebih lagi zaman sains teknologi. Orang melihatkan Quran kata apa, sains kata apa bahasa Arab yang telah ada research, telah ada buat masters buat phd dan sebagainya kaidah nahwu dan sebagainya datang ulama-ulama kemudian macam di nama besar seperti mana sibawai al-masri sibawai pakar segala pakar bahasa Arab orang-orang yang pakar dalam balaghah dalam dalam dalam ketulinan Quran dan kes, keserasian penyusunannya pakar segala pakar tidak pernah menunjukkan satu pun di mana silapnya bahasa Al-Quran silap baca silap bari silap terminologi tak enak so, selama ini tidak pernah ada sebarang kebatilan apakah kita menjangka tahun depan orang menunjukkan kebatilan mana mungkin sebab itu dia tak Kalau itulah dia memang dia hak. Dan disebut ada Wa dak, wama ba'd al-haq illa balad. Kalau kamu tinggal yang hak ini, kamu akan jumpa yang selesai. So akal berterima dia. Macam dia kata, inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraq bikum anshabih. Katakan kepada manusia, jalan kepada aku ni, jalan Islam ni, jalan patuh kepada Qur'an, patuh kepada sunnah ini, jalan aku ni, jalan di daripada Nabi-Nabi ke semua, semua Rasul, sampai kepada Muhammad, sampai pemerintah yang sebenar Islam, mustaqiman, jalan lurus kepada Allah Subhanahu SWT. Jalan Islam jalan lurus. Fattabi'u, kamu ikut dia. Kalau kamu tinggal dia, kamu ikut jalan lain apatah berpecah dikum an pasti dah kamu akan tersasar atau berpecah kamu akan sesat itu jelas itu mesej kepada kita di masih orang meragui islam seolah-olahnya ada benda yang tidak benar tak betul dalam islam itu dikenah nak kena tafih-tafih lebih muta akhir ini saya tengok banyak komen-komen orang tentang hukum agama ini dikomen oleh orang yang bukan bidang dia. bukan tengok misalnya apabila ada seorang hamba Allah mengatakan bahawa baca khutbah eloklah dipegang M16 memang dia ada autoriti Ada sebab. Tapi soal khabar besok yang menjawab soalan itu, itu soalan hukum. Siapa jawab? Itu dia kata. Memang cerita-cerita merubah. Itu dia mufti menyebutkan bahawa hukum syuhaibu itu haram. Siapa jawab? Teri kebudayaan. Teri kesenian. Teri penerangan. Kita, kita tak berasa malukah Kalau saya nak komen Pasal miyasat Hang siapa nak cakap pasal miyasat hmm. Saya nak komen pasal Iftar Hang siapa so, Biarlah di bidang kita Barulah betul al-Quran mengajar begitu. Pasal al-ahladih. Kamu tanya orang yang pakar bidang tu. Kalau kamu tak tahu. Dia kalau dah agama bercakap. Dia lah orang agama yang komen. Dia ada autoriti dan sebagainya. Itu yang cerah-cerah -cer murbah. Pasal kita duk meragukan seolah-olahnya. Hukum Islam itu dia tidak. Absolutely terus Tidak ah. Pandang ubah. Itu yang diingatkan. Kepada Nabi Daud tubuh semua makta dah fahkum bainan nas bil haqq hukumkan oleh kamu antara manusia dengan hukum yang sebenar tidak ada yang sebenar melainkan yang datang daripada Allah yang tak patut ada sebarang keraguan kita kita absolutely kita berpegang betul di Allah Taala ini dia hakimun khabir dia Allah Taala itu Maha mengetahui Maha kuasa dan sebagainya. kita kita tahu dah maka tak mungkin sebab tu tersasar bila kita tahu dia betul tapi tak dapat kita berbuat kita tinggalkan dia kita pelekehkan dia ni lepas musibat ni jangan mengikut hawa nafsu so, selain daripada hukum Allah hukum dasar dasarkan hawa nafsu tak hilang dah sebab tu bila itu banyak sangat Allah Ta'ala yang diantara dikatakan apa apara aita manittakha da ila hagu wa adallahu allahu ala aini wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghashawa <coughs> <coughs> kamu tidak nampak apa ha apa apakah kamu tidak dapat melihat dapat memahami dapat Merasai Akan orang yang telah menjadikan hawa nafsunya, ikutannya. Di Quran gunakan perkataan ilahahu. Dia, dia bertuhankan kepada hawa nafsunya. Selain daripada yang Allah Ta'ala beri itu, orang buat. Nafsu dia Nafsu dia nak tolak Allah Ta'ala. Nafsu dia, kehanda'ah nak ikut bagat. Nafsu nak ikut timur. Nafsu ikut yang lain, tak mahu ikut yang Allah Ta'ala turun. Nafsu Jadi tanya, apa orang ajar? Kamu tidak nampak orang yang telah menjadikan hawa nafsunya, ikutannya, Tuhannya. apa jadi? Wa alallahu Allahul alamin. Dia pilih dalam sesat, maka Allah berikan kesetakan kepadanya. Sedangkan ala alamin dia berada di atas ilmu pengetahuan ke dunia yang cukup tinggi, ala al. Jela zaman sekarang zaman orang belajar orang bawa banyak, banyak IPTA IPTE IPTS di Malaysia saja kalau di swasta tak swasta bawa nak bilang universiti tak tak bilang lah semua orang sekolah dah tak cukup di Malaysia kita pergi keluar negara kita ambil ilmu ambil degree ambil PhD ambil segala macam kepakaran yang pemerintah yang apa semua orang jual air tebu pun sudah ada tak ada PhD lah tapi sudah ada first degree ni. yang potong rumput saya tahu yang potong rumput sudah ada yang ada degree malah yang kerja rumah pun sudah ada yang ada yang degree kanlah ya kalau buku tinggi yang pegang jawatan tinggi memang tinggi dah pengetahuan tinggi tapi waqaballahu lillahi ala almi dia telah memahami jalan sesat Allah boleh sesat kapalanya sesat sedangkan ilmu dia banyak sepatutnya bila ilmu banyak tak sesat jangan pakai orang negeri sembilan orang dia yang tak soset, orang bawah dia soset. orang rambah Dah. kalau ilmu dia banyak dia tahu dia tak sesat tapi ini kalau ilmu banyak tak Adakah ilmu itu tidak boleh membimbing manusia kepada memilih jalan mana yang baik, mana yang tidak baik? Ilmu lah sebagai penentu. Tapi mengapa ilmu tinggi? Malah kadang-kadang. It's sorry, very sorry to say lah. So, ada PhD dalam agama. Uh, susur sambung tinggi lah yang tu. Bukan senang kau dapat PhD dalam agama ni Tak kira lah Kita agama lah Dalam syariah ke Dalam surdin ke Tapi agama PhD agama Tapi kuat menentang Menentang Allah Bukan menentang kita Nampak Kita tidak yakin dengan ilmu yang dia belajar Tak yakin dengan hukum Islam Tak ikut dan tidak yakin dengan kesempurnaan Islam yang sedia ada. bila dia tak yakin sempurna yang ada, dia kena tambah. Dia tak tahu tambah apa. Saya mesej saya, clearlah tu. Kasihan. Kalau sampai waqadallahu lillahi 'ala ilmin memang dia dipilih sesat dia tinggal Islam dia boleh sesaat. dia tinggal cahaya memang ataupun juga kegelapan macam ini dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh Allah tu pemberi cahaya bagi petunjuk langit dan bumi bukan bumi cahaya. yang dapat petunjuk di balik kepada quran Apa nanti petunjuk selain daripada quran sebab itu pada mula dikatakan, katakan di kal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin Al-Quran ini jangan kamu ragu la raiba fi tidak ada sebarang keraguan dia hudan lil muttaqin dia akan menjadi petunjuk hidayah jalan bertakwa jalan mendekati Allah Subhanahu wa taala kalau kau tinggal dia tinggal hidayah tinggal hidayah kita ke hujung ke neraka Sebab dia kata-kata dia, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلْمٍ Allah, apa lagi pertunjuk saya daripada Al-Quran? Sebab itu daripada Mullah, dia katakan, بَاَدِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ خُدَلِّ الْمُتَقِيلِ Al-Quran ini, jangan kamu ragu. La رَيْبَ فِيهِ Tidak ada sebarang keraguan. Dia, خُدَلِّ الْمُتَقِيلِ Dia akan menjadi petunjuk hidayat jalan bertakwa dalam mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau tinggal dia tinggal hidayah Tinggal hidayah, kita pergi puang ke sesat. Waktu tu dia kata, kata dia, wa dallahu Allahu ala ilmin. Allah dia pilih. Allah tidak menyesatkan manusia. Kalau Allah menyesatkan manusia, Allah tidak adil. Bagi maksud. Bila orang pilih sendiri. Ngapa dipaksa ke Islam dan kubur Ha. Itu dikatakan inna hadaynahus sabil kami tunjuk jalan sahaja iman syakiran sama ada dia nak bersyukur beriman atau iman kafurah dia nak pilih kupo apa kau nak mau lantar dia balik ni kata tu dia katakan wa adallallahu dia pilih jalan sesat Allah bagi sesat ala ilmin dia tinggi pengetahuan tapi bukan pengetahuan ya pengetahuan keagamaan pun tinggi tapi kalau sesat tetap sesat Dan setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu, itu iaitu bahasanya jika hadir... Ha, ini contoh bagaimana pemerintah yang tidak menghukum dengan yang benar, dia termasuk orang yang mengikut hawa nafsu dia. Contoh kecil macam mana, Tu dia kata. Iaitu bahasanya jika hadir dua orang yang berbantah-bantah, dua orang... Dua kumpulan, dua syarikat, dua parti yang berbantah-bantah. Atau dua orang berkelahi pada hadapannya. Dua orang tu bawa kes, bercakap kesnya yang berkelahi berbantah-bantah di hadapan pemerintah. Maka berkahandak pada hatinya yang benar itu bagi orang yang dikasihinya. Maknanya daripada awal tengok muka pun dia dah memihak kepada ni. Kepada geng dia, kepada seorang depa dari awal lagi tak bercara lagi pun hukum dah ni ada ni gini sebelum bercara hukuman dah ni nama dia lah. habis ke semua ni bukan majlis baca hukum ini, ini contoh yang saya bawa ni up, up to date onli on, on, saya ulang semula kalau dua orang pasal bangkar dua orang bergaduh di hadapannya bukan bekas hendak pada hatinya hati dia berkecenderungan hati pemerintahan ni ataupun hakim kecenderungan bahawa yang benar itu yang akan menang perbicaraan ini orang yang dikasihinya tertentu dan kerana inilah sebab okay. itu contoh bagi orang yang ikut nafsu dia kerana itu kata, kata kitab ini kerana inilah sebab ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam Dan takkan sebab yang kerajaan Yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman satu kerajaan yang cukup hebat Suatu tamadun yang Belum dapat ditandingi sampai ke hari ini Apa dia? Di antaranya Sulaiman memiliki dua jenis Kekuasaan yang tidak pernah orang dapat Apa dia? Satu kekurangan kekuasaan spiritual Kekuatan kerohanian spiritual boleh melakukan perkara fizikal Melalui kekuatan spiritual Yang kedua, kekuatan maddi Kekuatan zahir yang dapat dilihat dengan mata kepala Apa contoh kekuatan rohani? Contohnya, dia dapat membuasai ke semua makhluk, khasnya makhluk halus. Yang nama dia makhluk halus, dia kuasai. Kuasai macam mana? Dia tundukkan mereka ke semua di bawah perintahnya. Apa dia buat? Meminhum man baina yadaith daripada makhluk halus ini diagahkan di, di bekerja atas perintah Nabi Sulaiman dan pemerintahannya Yakmalu malu naluhu mayasyak. Mereka kena buat kerja apa sahaja yang Nabi Sama-Sama mereka buat. Apa mereka buat? Mereka kena buat jalan raya. Buat jalan raya. Highway. Tamah zaman itu zaman boleh dibuat jenis patung-patung ataupun skapca mereka buat kena buat periuk wakudurin rahsiat buat periuk yang besar-besar boleh buat tukang besi dan mereka juga diperintah untuk menyelam dalam lautan mencari mutiara. Sebab kebenarikat mereka lah diperintahkan membina istana Nabi Sulaiman yang duk cari lepas hari ini tu ...di bawah betul Maqdis tu. Dia buat segala-galanya. Dan sampai ke peringkat lagi satu episod... Nabi Sulaiman... ...mendengar cerita daripada... ...hud-hud burung pelatuk... ...bahawa dia kata... ...Jik tukam min syabain binaba'in azim. Aku datang kepada kamu mengadap... ...wahai Sulaiman... ...daripada sebuah negara yang mereka namakan sebagai Sabak. Sabak Renam. Sabak, Sabak, Sabak Yaman. Apa berita? Binaba'in Azim, suatu berita terkini... ...yang amat menarik kamu. Amat besar. Apa dia? Inni wajattu imra'atan tamliku aku dapati negeri itu rajanya perempuan. Kamu tak dengar aku raja perempuan eh? Dalam Islam tak boleh pemerintah besar kalipah tak boleh perempuan. Wa utiyat min kulli shai. Dia satu namlun. Di negeri itu Mereka boleh mendapati apa sahaja yang mereka kehendaki, mereka boleh dapat. Wah, uciat minkulisai diberikan kepada mereka kekayaan dunia minkulisai. Apa yang ada di negeri maju semua mereka ada ketika itu. Walaupun ada SFS ada sebagainya. Okay. Walaha arshun azim Dia ada suatu singgah sana yang tak boleh Nak dibanding dengan singgah sana kamu Tapi tak apalah Itu yang kita faham Daripada kamadul yang sebegitu itu Nabi Sulaiman nak mengambil singgah sana Puteri Balqis yang dikatakan Walaha arshun azim Ada arash, ada singgah sana cukup besar gitu. Dia nak supaya singgah sana itu diambil Nabi, curi ya, rompak lah Tak ada tujuannya. Dia bukan nak ambil. Takkan Nabi Syamal itu. Sebab ketika itu Puteri Balqis telah bertolak daripada, daripada Sabat. Nama hari ke Platin. So on the way tu. Dia ada makna. Ada kesin. So ni bertanya tanya. Mani yaktini bi'ar syiha qabla ni yaktini muslim Siapakah yang boleh membawa kepada aku singgah sana Puteri Balqis itu yang dikabar boleh buang perhatian. Arshun Azim. Singgah saya cukup hebat tadi. Dia nak dan بصاب adalah sebuah aras memang aras sehingga sarup dibuat daripada ada yang buat daripada mas bahagian daripada mas daripada kayu daripada mar daripada perak daripada zabarjat daripada batu permata nilam dan sebagainya ada sebab dia wa utiab makhluk syaitan cukup maju semua dah maka qala aifritun min aljin berkatalah aifrit seekor aifrit Aifarit ni seekor ke seorang Padan seekor lah Walaupun aifarit tu jin Berkata seekor aifarit Daripada suku sakat jin Anak hati Eden boleh bawa Jangka masa yang Eden pulu Bagi perintah Eden akan bawa sebelum tuanku berdiri tegak. Singkat sana itu akan ada di depan. Hampir diarahkan kapalnya go ahead. Tapi telah dihalang. Wa qala alladhi indahu al-ilm. kitab. Berkata seorang manusia Pemerintah ini dia ada ilmu pengetahuan tinggi tentang wahyu. Ketika Alkitab. Dia kata, jangan sungguh dia leceh, lambat, lembab. Biar saya bawa. Saya akan bawakan singgah sana itu cepat sedikit daripada sekelip mata qabla an yattadi ilayka farfu manan sebelum mata berkelip barang sampai tak payah tunggu perintah dah falam raahu mustaqiran amamahu qala hada min qadri rabbi tak payah perintah dah buka mata sudah berada sehingga sana di padang sanaa Yaman Saba Saba ke Palestin 1500 kilometer dah ada Sudah boleh bayangkan itulah dia satu tamadun, satu kekayaan kebolehan yang boleh dibuat begitu, kalau, kalau kita hari ni boleh gunakan jin air perik ni buat jalan raya, ni bagus kita pegang semua kontrak dia buat dua pun bagjar dan tengok Hebat-hebat puteri balqis ini dah sampai kan buis lemah. Mesti Sulaiman suruh <tuh> Pakai-pakai seni bina sama dia cuba ubah sedikit lambang-lambang yang ada pada puteri balqis punya singgasana ini. Nak kiri arsyah, nak kiri ubah sedikit patternnya. Kita nak tengok dia. Dia dia, dia boleh ketik kat tidak. Oh ini dia punya. Ataupun dia akan confused. Dia ubah segi sama. tanpa ketiga Balkis. Sama kata kepada dia. Ahakadzah arsyik. Macam inikah singgah sana kamu di tanah sana'a'yaman. Dia tengok. Bukaanahuhu. Serupa tapi tak sabuk. Tak sabuk macam-macam dialah. Dibawa dia untuk masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Dipersilakan untuk dia masuk. budaya ketika itu tetamu diutamakan, dia kena dulu penamu di belakang Koduk -koduk, silakan kita masuk dalam istana bila dia sampai ke jalan ke istana tu, kalau maru'atu dia jadi lihat jalan ke istana tu, hasibat selujatan balikis yang telah begitu hebat ilmu pengetahuan dia dengan kemuliaan dia memerintah begitu hebat Kekayaan yang tadi yang terkatakan yang hebat. Boleh tengok jalan ke Istana, masuk dalam tu, hasibat tu dia kik, lujatan. Ini suming pun, kolam berenang. Kenapa sreman suruh aku masuk, rumah dia nak kolam berenang. Ini kerana dia suruh masuk, paksa perhatian Terpaksalah kena selak kain Kasyafat Dia buka, dia tarik selak Ansaika lah sebab kain yang dia pakai tu kain satay Kain yang Tak tahan kena air kot Macam putra Putera palsu Thailand tu lah Kot-kot lah tak mungkin Pakai syafat ansaika maka dia buka kain dia Maksudnya dia selak kain Sama kata, Tidak ada panggungan setelah lain. Innaha Sarkun Mumarat. Ni bukan kolam monang. Ni jalan masuk yang aku perbuakan daripada Sarkun Mumarat min kawarid. Aku buat daripada kristal. So, kristal buat jalan. Kita pakai premik tu yang megah ni jalan ni buat dia kristal, bukan kristal main kimang kilu tu. Kristal yang dilihat exactly macam kolam mengenang ada air yang berombak. tu Malu dia. Ini dalam tunas siu, kena aku ni. Itu sahaja message. Wa aslam tu maasuraimani. Illallah rabbil alamin. Aku mengalah Aku serah diri dan aku Mengucap dua kelima syahadah Bahawa ta'ala yang aku sembah Sama sebagai Nabi Itu saya kata Itu suatu Suatu daripada kekuasaan Yang berikan kepada Sulaiman Kerajaan Kekayaan, kehebatan Kerajaan itu ditarik balik Ini, Ini. Apa dikatakan bahawa ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam dan yang demikian itu bahawasanya ha kenapa ditarik balik tu kuasa itu akhirnya dia habis dia dah sebab ada kewafatan Nabi Sulaiman yang penyambungnya tidak ada sebab Daud bapak dia dia dia, lepas dia dan sebagainya dicabut tanggalkan balik kenapa kena beberapa manusia daripada ahli jaradah Jaradah ini nama isteri Nabi Sleman. Ia isi negeri isterinya. Isterinya di negeri lain bukan daripada Plastin. Jaradah isteri Nabi Sleman di negeri lain. Dengan isi negerinya itu, isteri Nabi Sleman namanya Jaradah maka adalah ia terlebih kasih perempuan keduanya berhukum mereka itu ke Nabi Sulaiman serta orang lain maka kasih bahawa dimenang bagi isi negeri Jaradah maknanya ada dua orang perempuan daripada negeri Permaysuri negeri isteri raja segi raja nama ada Jaradah negeri sebuah negeri luar daripada Palestin ada dua orang Dalam negeri itu Bermasalah Datang mereka Mengadap Nabi Sulaiman Minta Nabi Sulaiman itu Menjatuhkan hukuman Saya rasa orang dari dua yang bergaduh ini Memang daripada suku Sakat Jarada Bahkan Sulaiman daripada awal pun berkecenderungan eh, Untuk memberi kemenangan dalam kes ini kepada Yang nama dia kroni bahasa-bahasa yang akan keluar mai merod yang yang menjadi keluarga terdekat kelompok kroni jaradah maka menghukumkan bagi mereka itu maka dihukumkan mereka itu maka balakkan dia dengan ditinggalkan kerajaan Ditanggalkan kerajaan Allah turun balap kerana itu dia. Kerana pemerintah Dia berkecenderungan Untuk tidak berlaku adil Semata-mata dengan dua orang biasa sahaja Tapi pemerintah yang telah Berkecenderungan daripada awal Nak memenangkan uh, kelompok orang daripada golongan Isterinya sahaja tu disebut sini Sebab itulah maka ditanggalkan di, Dihabiskan Ditamatkan kerajaan Nabi Sulaiman dan kata Maqil bin Yasar Aku dengar akan Rasulullah bersabda Tiada daripada seorang hamba yang diberi memelihara akan rakyatnya tiada memberi nasihat akan rakyatnya tiada mencium ia akan bau surga. Sampai ke situ kita Kita pergi dulu Bagi nak menyatakan Bahawasanya Apa yang dipanggilkan dengan nama Keadilan tadi tu Daripada awal saya sebut Dengan segala ulasan pada malam ini Menyampaikan kita kepada Kalau Allah nak muha Kepada pemerintahan hari ini Yang nama dia dalam kes-kes perbincaraan, dalam kes-kes memberi layanan, dalam kes-kes memberi yang bahasa hari ini dia panggil subsidi ataupun kecenderungan awal bila nak bagi subsidi, nak bagi dan sebagainya. Ada dah kecenderungan oh, untuk itu. tidak berlaku adil. Ataupun memang memang tidak berlaku adil dalam konteks dengan makna kata dapat dilihat dengan mata inilah Allah Ta'ala nak muhasabah macam orang dulu macam Nabi Suleman tadi tu sikit saja yang berlaku yang nama tidak adil sampai peringkat kerajaannya Allah ambil balik sebab tu dikatakan sangat fahkum bainan nasbil adl kena hukum manusia dengan